Крик радості сколихнув площу. «Не радійте, дури мари. Я зараз вас всіх-усіх попереробляю! На!» Люто закричав Бридакус, але не встиг закінчити, бо у цю мить на балконі поряд з ним з'явився Чорлі. «Ні! Не попереробляйш!» – вигукнув кіт, змахнув лапою і… Потворний чаклун Бридакус раптом перетворився на гарного, стрункого юнака. Юнак розпачливо обмацував себе руками, дико озираючись навкруги. Чорлі, усміхаючись, дивився на нього. «Я мусив віддячити тобі, бредакусе, за те, що ти навчив мене трошечки чаклувати. Тепер ми квити. Позбувшися своєї потворності, ти втратив причину, щоб мститися людям, а відтак втратив і свою чаклунську силу, здатність чаклувати». Тепер перестав бути Бридакусом, став просто Даком, звичайною людиною. І твоя доля тепер цілком залежить тільки від тебе. Дак Бридакус раптом голосно зойкнув чи то від сорому, чи то від розпечу і розпуки і кинувся тікати. Всі радісно закричали, а розчулений король і королева змушені були знову виймати носовички для сліз. Дорогий Чорлі, Вигукнув крізь сльози король. «Лишайся з нами. Я зроблю для тебе все, все, що тільки забажаєш». «Дякую», – мовив Чорлі. «Але мені не потрібно нічого, крім веселих пригод. А там, де живуть щасливі, навряд чи пригоди можливі». І Чорлі заспівав. «Якщо зненацька я тобі, дорогу, друже, перебіг, чекаєш ти невдачі, та пам'ятай одначе, що тих невдач не дуже боятись слід, мій друже. Якщо у тебе вдача, весела, неледача, усі невдачі ти долатимеш завжди. Не сумуй і не плач, без маленьких невдач не буває великих удач. Чорлі трохи помовчав і повторив. Без маленьких невдач, без маленьких невдач не буває великих удач. І Чорлі зник запала тиша. Всі мовчки перезирнулися. І раптом Світана вигукнула: "Мамо, тату, а чорлі, по-моєму, правий. Може, щастя не в тому, щоб усі бажання без жодних зусиль одразу здійснювалися, за допомогою чарів. Може, краще домагатися бажаного самому, долаючи невдачі". Всі знову перезирнулися. Айк глянув навколо, і враз помітив якусь зміну. Придивився і зрозумів. Змінилися очі дивограців. Це вже не були, як раніше, бездумно-радісні очі безтурботно щасливих людей. То були розумні очі, очі людей, що прилучилися до істини. Айк глянув на короля і королеву. Вони перезиралися, усміхаючись. І Айк раптом подумав, що король і королева Мабуть, знали наперед усе-все, що сталося, і що король з королевою і Чорлі були заодно. Це несподіване відкриття не було для Айка неприємним, навіть навпаки. Айкові враз захотілося знову бачити Чорлі, голубоокого чорного кота з жовтим бантом і пережити з ним якісь нові захоплюючі пригоди. Айк перестав бути Бо я хузу.